I takon Allahu subhanahu wa ta'ala Vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihemi Kërkojmë salavatët selamat Përshëndetit më të begat të mbi pengamberin ton Muhammedin a.s. Pasaj mbi shokët e ti, besnik mbi familjën e ti të ndërshme Mbi gratët e ti të, të pastërta E të gjithë besim të arët E të së të ndjekë rrugën e ti me të mira Derin e ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar vezër do të vazhdojmë në legjatët e regull ta Të dit Dhe jemi afur për fundimit të libri të hoqës e buhatimi, mëhibban, elbusti, Allah e më shëroft Ku jemi shëshrube disa precisive të cila është presojmë të Allahu gjele gjeleluhu Që Allahu të barek e vëtjala në mundësën që të cilcohëmi me to Me dhe me gjësisi që Allahu gjele gjeleluhu e do Parase me vazhdu në temat e radhës të filësit e njerëzët e menqur Dhe të abojmë një huazim nga regulat të e seris dhe zingjirit të radhës së ligjaratave ku dhe të flasëm për emrat dhe të të cita Allahu të barekjëve jo të ala pas për fundimit të këti libri atje është një regullet cila thot se shëriati Zotit Gjellegjelluhu është dëgzim dhe reflektim dhe gjurëm e emrave të cive të Zotit pra Allahu shëriatin fenëti e ka zbrit Në përpudhje me emra dhe cilësit e Zotit Nërsa jo që neve na duhet në këtë tematik Nga sa të jemi të emra të Zotit dhe cilësit e ti Të jemi të emra të njeri dhe cilësit e njeri dhe cilësit e njeri Qëfar në bëndo bi këtu? Se atje regula thot Allahu gjele gjeleluhu Prej asoj se cilësit i ka të larta dhe të mira është se ka urdhru për gjdo të lart dhe gjdo të mirë Dhe ka ndalun nga gjdo e keqe Dhe gjdo e lik Kjo regull Pra prej fakteve që Zotit gjdo citsi e ko të mir Gdo citsi e ko të lart është fjale e ti Në urda dhe ndalesa Për qka urdhën Allahu? Për gjdo të mir Madje ban farz të mirën E ban dëtyr mu ka një mirë Dhe ndëshkon për të keqen Ketë rregull të sheriatit dietar në studimin e kësaj rregulle kan than se kjo argumenton se të gjitha hëmat e Zotit janë të mira, se ai ka urdhnuar për çdo të mirë dhe ka ndaluar nga xhe e keqe. Andaj, të mirat më të mboja i ka bë varz. Ato të cilat e plotsojnë njeriu dhe e bëjnë ende më të mirë i ka bë mustahab, pëlqehet, më kanë i mirë edhe më shumë. Disa të quçia që janë në vijën e kuqe i ka bë haram. Dhe ka disa gjërat të cilat lihen nga vullneti njeriut Që quëm me kruhat Mirë është Milana të punë Nuk pëlqet me, me i bo ato Dhe krejtë qka e ka lejue Sështë as farz As haram As e pëlqyshme As me kru I thoj në gjuhën e shëriatit Halal Si du shkë konsumohet Si du shkë më se konsumohet Kjo regullë qka argumenton Se zoti ju në të bare këvë të ala e donë gjdo të mirë dhe urdron me ta dhe ndalon nga gjdo e keqe dhe urrejnë ata ta një këtu ku jemi të kjo pjesë e, e librit krejtë cilësi kalun, që ka kalun qëfar e ishëm vëzër ose në një cilësi e njëzëve të meqëm që urdronohët pa tjetër me pas ose lefdronohët miro me pas ata nuk delë për këtire dyjave pro ka disa cilësi të cilat obligimën i pas njëri meqëm ato Besimtari mi pas ato Dhe ka një pjesë për të tëne është ngritje dhe lartësim dhe zhvillim Mi pas ato Andaj kjo dhe zërë të përshfar argumenton Për, për së smorin e fejtës Zotit Gjillegjelalu -Gjil Allahu Gjillavala është i plot në sitësit e ti Dhe ka urdhnuën Ska i shmërisht njëri ju të plotësot Sa ka mundësi Ska i shmërisht njëri ju plotësot Andaj kemi përmenda të jaditën e pengamberit Sallallahu aleyhi sallam në Allahu gjele gjele luhu i don pun të larta dhe ju rren pun të liga. Ju rren pun të liga. Kemi mbejt të kaptina e hoqës ku hoqa e përmendi në rrëshmërinë e këtyre cilësive, edhe një cilësie cila normal thashtë se është për ndoshtë të klasë më të gritur, mirë për duhet më dit ajo dhe nga kam betë edhe një fjalë pormenga asmaiu eto shume rancesi solart me dit dhe ajo es tema ishte se besimtari duhet me pastru guhen e tij edhe ne kontekstin e lettersis dhe gramatikës nga se kurani dhe hadithe janë kulmi i lettersis kulmi i lettersis dhe kta e pranojn krejt ai qe ka beson dhe ai qe ka zbeson thot kurani kulmi i gramatikës s'ka manalt s'ka manalt Dëgjoj që mod magramatik është fundi. Ësht fundi i gramatikës, është fundi i letërsisë, është fundi i retorikës, është fundi i formimit të një fjalie që ka mundsi njeriu më lexu, jo më bë. Vetë më lexu, kjo maja. A do ai nga kët kët këti grumbull dietar kanë zer se njerëzit e mëshëm mundohen edhe djuhën e tyre më pas rrjedhshme. Ma dje djetarët thanë, që e përmëndë në fjallën në shekë i kërshëmë të imijës, se reshëmëria e gjuhës argumenton për mendjen e njëriut, edhe nuk kësën lëki i gjuhës argumenton për në kësën lëkin e e mendjes. Ando, s'ka mundësi njëri me pasë gjuhën e ligë e mendjen e madhe? Të rritë, s'ka mundësis? Nuk ka mundësi a i du të me shprejat atë inteligencë dhe genialitet që të cilin ka mundësi me e pretendu, a i du t Esmariju në rëndësine kësaj mesele ka dhënë Inë e khwa fëmë e khafu ala talib il ilmi I dha lemja arifën nahu En jetë khulëfi ma kalën nëbiju s.a.s. Men këdhebë a lejë muta ammiden Fel jetë bëwa ma qa adahu minë në narë Ka dhënë Esmariju njërbidjetare të herqëm Ka dhënë shumë i kanë frikë Apo gjësë që mësë shumë di kanë frikë për kërkusin e diësë maqëvlem për një stëslat mirën me po problemi i jon sot ku se kret mirën me kta as do me vlocësh rutën. Ha për shembull ne jemi në kriz shumë të komplikuar se nëse kanë bënë sahabët as tabinet. Te tabinet ka qenë ndam, aiç ka mirë të më hadith, ai le ti plocoje kushtet. Le të ngritet çasto çka ja kërkoj në xhallart. Sot është problematike. Mi thon zonjërsve na duhet xhuar arabën, na duhet gramatika, thotë unë sjam si hoç. Në rregjë. Nga ona tjetër kitë mu abejt i ti është për o gjallëkë. Dhe kjo është kontradikë që zbashkohet. O kime mor rrugën e o gjallëkët dhe studimi dhe mësimi dhe kimi plëcu kushtët, o kime lankët punës e së e jotja, atë harë vlenë. O ndaj neve dhe zërë shpesher nuk pëdimu përsaktua. Nëse ti donë mund ngritë në shkallët e njëkjes argumentit, njëkjes fakteve ekstumeral, e refuzon njëkjen që razi, është për pl je me hip shkallës ka i kanë menduar s'dietarët po nuk do me ikë këtyre shkallëve atëra mu'abbeti rreth ilmit rreth Kur'anit rreth mesajeve o rrezikshmëri e lart për njeri o të prek dikun ku s'i çka do të smajë mos shumë diçë kanë frikë para asha e garkon diën nëse nuk e din gramatikën gjuna e e arritshme ka thënë që ti hyje në fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë alayhi salatu sallam ku sherrën për mua din çolli mesh leta përgatit karrikën e ti në zjarr kjo rreziklot nëse kur thot dikush ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam duhet të më thon çishë ka thon po nuk e tha ve çishë ka thon ti ka rënë për ata alejhi salatu wassalam ka rënë për ata alejhi salatu wassalam pse s'ai është ka thon çashtu andaj ka ardhë kjo kjo hadith është mutawatir mutawatir vezëro shi kurani që kja ditë dhe mu të wa tërë si kur kul hua Allah u e hadë që kja ditë ka orë nga pinga mesam ku shërrejnë për muë qëllimisht, atë qka se kanë thanu ne ajo është përja tyret se duhet me përgadit ka rrikën e tinë zjarë li ennehu aleyh salatu salam lemjekun lehanen wa lemjekun lehan fi hadithi fa mehma rrawejtë anhu wa lehan te fi ka dhebta alejh thot ësma iju, rahimahullah sepse pinga beri, një unë sallam s'ka qenë Ha, që ka gabu në gramatik Asë një fjatë që ka thonë, jash gramatikës Kretë ka qenë gramatik Dhe nuk ka bo gabime kur ka fol Nuk ka bo gabime kur ka fol Alehi salatu selam E ti gjithmonë që transmiton hadith Dhe gabon, rrenë për ta Dërsa kjov dhe zënjëz vajtës e ju ndod Ka qenë në pridjetarët e mëdhej Ibnu Sa'id Që ka transmitu imam Bukhari se Abu Huraira ka transmetu shum hadithe apo? Abu Huraira ka transmetuar mbi 1300 hadithe nga pejgamberi salla. Be 1300 hadithe. Kto çoroditjet e njerve që thon se shum hadithe çdo kto smoren vë kët mesele, 1300 hadithe, ju e dini atje hadithin që lexonin nga Abu Huraira, nga Abu Huraira. Mirpo ai Abu Huraira kur ka kallzu ders, ka thon ka thon pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Tu kalzu hadith e ka shpegu pak Do njerë ka kalzu në fjallë tjetër Dikujt sahabijut Dhe dikujt që ka qenë zaif në memorje Tamam ka dalë pijamijës Shpegimin e ka thon, ka thon, e borajres ka thonë Ka thonë pengamberi së sellem O konë të shpegu Ka thonë thon, pengamberi së sellem Tu e shpegu tash hadithin A i ka folë endë Këtë janë fjallë të timo A i që një s'ka mujtë me dalu Ka thonë thon, e borajra për fjallë Tjera të satë nuk janë pengamberit Salallahu aleyhi Thot, e nësma iju Pe nga berisem nuk ka bo gabime Gramatik Nuk ka bo gabime gramatik Dhe gjithashtu sahabot nuk ka bo gabime gramatik Kur kan filu gabime gramatik Në letërsi, në hadith Kan filu nga tabenet Nga tabenet Jo arab Jo arab Se ështërije islami Në përsi të bizantët Kan hije pop nga e, fiset të moja të jo arabve andaj kanë fillu e me e prish gjuën të së në e kalon për nga beri jon sallallahu a.sallem ndërsa për këtë meselet se me ka pru hoxë në Kur'an ka 12 ajete 12 ajete flasin për qfar për letërsin e Kur'anit 12 ajete 11 ajete 11 ajete janë se ky Kur'an është në gjuën arabe kulluar. Dhe një ajë tjetër i 12 i plotësohet dhe thotë ky Kur'an është gjykim arab. Kanë dhanë, një më dhe atë kanë thënë, 19 ajete janë gjuhën arabe, bilisanin arabijin mubin me gjuhë pastë të kulluar arabisht dhe i 12 e plotson, ha, se për ta kuptuar këtë gjuhë arabe do të mëvetë arabin. Do të mëvetë arabin. Dhe ka dallim mes gjuhës dhe arabit. Ne kemi por me këta, se kur themi për xhunë arabë, nuk e kemi për arab të sodit gjithëzuar. Ju e kemi për arab të sodit. As nuk dojmë bosë arab të sodit. Asin as kur mendja për arab të sodit. Madje as për ata arab të vjetër. As, Asa da arab të vjetër. Abdullah ibn Abbas thotë, Kur'anin e kuptuat të lexu poezin e arabëve. Ai poezi arabëve jeni atë ignorancë, jehel, alkol, zinë. Poezija ju tuaj ka bosë. Zi, nuk është qëllimit të tema, të formulimi, të formulimi, e kësë mëra. Andaj kjo është për në cilëzër, a i cili e kupton meselën e kupton rëndësine. E kësaj pasaj dhëtë hoqë a dhikru i bahat i gjem ilmali, li lka imi bi hukuki. Thot e bu hatim, Allah më shëroft, kaptin e re, për njëriju në menqër, cilësi e cila shumë në në cilë, është që njëriju duhet të angajohet me mbledhin e pasurisë. Duhet të angajohet Me mbledhjen e pasuris Mirë po këto e ka shtu një kusht Ka thonë lilka imi bi hukuki Jo kështu E shlir Në grumbullimi pasuris Por me një shartë Andanemi kimi përmen Se vejprat bohën të mira me sharte Jo pa sharte Vejprat bohën të mira Me sharte, jo pa sharte Andaj ka një grumbull të madhë vejprave Nuk muna me thonë ato A se mira, a se keqe Qka thejemi për e to? Me sharte Me shartë Pasaj sharti, kushti e bandë mirë ose të keqe Por shembol, e para Me fol A është mirë me folë, a o keqë me folë Kur kusën thotë mirë o me folë, keqë me folë Por që ka thotë Me thonë fjallën e mirë Me ditë ata Edhe në kohën e durë A të thonë që kjo e mira A ma di kushtotë me folë o mirë Thejemi gabim o kjo Me heshtë o mirë, gabim o kjo Se nëse hesht në vendi ku t'i dush me fol Mir, ha, kebo keq Andaj, shfrydzimi gjuës e më shfrydzimi gjuës Me qka bat, me kusht, kur i të fol Qka jetë të fol Qka t'a për nga mberi a.s. Kulli l'kajra, thuj e kajrin E tjetra, shuj Djetarë thoi, nëse jemi një moment Që dush me adhon dikujt një kajr Edhe shun, ha, kebo keq Kje bo keqë Ana në Kur'an vjen Vjen në Kur'an dë njëher Lëvdat për atatë të se të kanë fol Dhe vjen dë njëher Në Kur'an qërtim se s'ka fol Kjo që është me dhe A, dikoj që e ki po më njëherë mundot me përplas Ta shë, o mirë me fol, as o mirë me fol As njana Si të fosh në vendin e duhur, në kohë në duhur Me fjallën e duhur, e ke qëllua E kjo në kajrë E kështë shumëra Dhe përvepra të shumë Hoja te grumbudhimi pasuris e ka Shtu një shart Alqaim bi hukuki Che ya yap haqin pasuris Ya yap haqin pasuris Nga Amr ibn al-as Nga penga meri yon sallallahu alaihi wa sallam Se kada ju alaihi sallallahu alaihi wa sallam Do kethan Ya Amru Nirmal malu salliho lirrejuli salliho I kathan penga meri yon sallallahu alaihi wa sallam Amr ibn al-asit Amr ibn al-asit kush ka chen vëzhar nga se e, me ditni hadith çfarë kuptimi ka duhet edhe me shikoj kujt ja ka thënë kujt ja ka thënë Amr ibn el As or shoq i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pranuar islamin në vitin e 8 hijrit në vitin e 8 hijrit 2 vjet para se më ndruaj vet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i vije 19 vjet çka ka bë 20 vjet çka ka bë e ka luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam s'ocë ka sem pas unik Baba i ti e i malkum në Kur'an Baba i këti e i malkum Në Kur'an, si kur që është i malkum Baba i Khalit Bëllilitit Dhe Amr i Bëllit Asim Me Khalit Bëllilitit janë konë shok Babadart i kam pas gazdalar Shefa, krietar Krietari me arme një vend Me Bilalin, ato e kam pas pak problem Andë ju kas gjatë pak qështja e Islamit e të të tëra Menënësie ka vranu Islamin Dhe atë shumë o vënue Atë shumë o vënue Kër e ka pranu islamin E ka zgodë dorën pëngamberi së sëllem E ty a zgodë dorën e sasëllim, ka, ka tërheq pak E dhe pëngamberi sëllem Ka shiku ka thonë Malek e amru, shakio amur Shakie Ka dhe nja Resullullah dosh të menu një kusht Thavnoje Tham falët ketë ajo Shakon po marët Tha po amur Si tisht në islam falët ajo Qa ka bov dhe zërki Ka dosh me vra pëngamberi sëllem Me vra me Kjo është këndër krejtë atërët mundohën di kanë me binë ti së falët kur po ma këtë se me planifiku me vra pingamberin e zotit s'ka andaj s'ka njëri që ka botë një gjuna maran se sa me vra pingamberin sesel, me dash me vra dhe me dash me vra dhe me vra të talonja e munis me vra pingamberin edhe me vra talonja mirë po deri se ka me të frima pingamberin se më tha ishtë të rritë ja amër vënoj e shardin e amër Dhe pra në islami Mërën që ka, ka jetu me për njësëm 2 vjet Dhe kjo ka qenë pasunik Ka qenë pasunik Ka, ka, ka konë zëngin me pare e Tani këta zënginat kër i në islam Për çka duhet mjë ufol në avdhe zër Ha? A Al vada, kitë pare kemi dërzute na si dush Ja jo, vada I tha për nga berisem Ja amru O amër Sa pare mir është ajo pare të njeri mir Me sharpë Allahu ju qoftë i mirë, kam ju të drejtë. Tënjëri i mirë. Dikush më thon, parja, a është e mirë vetveti thënie me si fjala? S'mund të më thonë mirë. Por kush atë shfizuu, çka atë shfizuu, çëshe ka fitu, çëshe ka përdor, ç'kjo parja? Çka i tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? O amr, sa parja e mirë është ajo parë e cila është e njëri i mirë. Andaj hoja ka pru ka të interes e njerëzit e meçon duhet të jenë Të zëllë shëmë në grumbullimin e pasuris Thot e bu hatim në shpegimin e hadithet Hadhe lë khabar Jusarri Hohani në bi se zembi i bar Hadit gjem ilmali min hajthu jëgjim Thot hoja, që ki hadith është i qartë nga pengamberis e sellem Për lejimin e grumbullimit të pasuris Nga këndi që është të bligim më kërkua Pro në hadan Vajahillu li lkai mi fihi bi hukuki Lejot me mbledh pare Malë Ait sili yadin haqin Pasuris Lënëhu fë tëqrinihis salaha bil mal Vë rreguli ma'an Beyanun wadih Lënëhu innama abaha fë jem'i l-mal Lëdhi la yekunu bi muharramin Ala jami'i Tëtë pëngamberi Eka kuzhu Pari emir Hadal Dhe njeri emir Kurt bashkohon Osh të mua ya Adë në ecejmë për qënë mëllë në kohon e pëngamberi Sallësallem Njerëz i lëzër të kan epitet në islam Njerëz i lëzër t në pētat në islam janë njerëz të pasanik a bora Abu Bakr Siddiq në një hadith ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam do të hin jannet fuqarat e muslimanëve para zenginarëve 500 vjet përpara në një hadith tjetër ka ort 60 ditë nëse atje 60 ditë 500 një ditë 1000 vite të dordhojnë a ma Abu Bakri hin para tyre Abu Bakri hin para tyre ekzamera. Andaj njerëzit me pozit me autoritet në Islam janë njerëz pasanik si Abu Bakr as-Siddiku, tjetër Umar al-Khattabi, pasani i madh. Osman ibn Affan, pasani i madh. Prandaj leza Osman ibn Affani i ka pasur 960 deve, i ka nisur sham, tregti, pin, Medinë në sham. Dhe i ka pasur 40 kuaj, 960 dhe 40000 Një mivë dhe zërni, deve, mushët, plotat, plot, plot Dhe pengamberi së sellëm ishte të uzi diqka për një luft Dhe i vjen lajmi othmarib një afon, da ishte i dirgullu ato Deve të rapt, njënën e lidin, kjerët i lidin kështu zizingjir Atë parën e drejton, tjera, shkojnë pas Kure dëgjoj që pengamberi sëm ka nevoj Veqë e këtaj që atë parën, ka pengamberi së sellëm, dhe dhe që 960 Shkuj mërë dhe katërët kuaj Tha që nimi komplet Shkuj mërë dhe do Qese me pasurit dhe jajujti Për nga beris e sellem Në prejhar Atër tha për nga beris e sellem Ma dharra uthmane Ma faale ba'de Hada eljom Uthmanit mos i ban zarar Shka punon në mësaj dite Me që ka fitu dhe zër Me që ka fitu Me dha njërë pasuris Për i të lau të barekje vë të jala A dhe do të hoxha është në këtë hadith e qartë se për nga beris e sellem nëzit në grumbullimin e pasuris për ata i cili ja din hakin kanëzirët dhe din hakin ku kanëzirët në, në shfrytëzim pasaj ka pru një grumbull të transmitimeve nga djetarët ka arë nga mutarrif ibn Abdillah ibn Shekhir ka qenë prej djetarëve të mdoj të muslimarve nga kajs ibn Asim se në Në kohën e vdekjes e kalon amanet djallit të ti i ka than Për mbaju djalli jem në grumbullimit të pasuris Për shkak se pasuria, dypika, mojë me Me mbehetun lillkerim Me mbehetun lillkerim I kushtot kujdes njërit mirë që të të shovinat nga tisa të rësvetime, kanë thonë djetarët, sa fjala e mirë ju kalanë fukarajës, përshemë, më kanë me zlisë fukaraja, edhe pasaniku, thoj njerëzit ki pasaniki pak ma mirë e ka, nëse së thojnë shumë ma mirë, pak e ka ma mirë, pse? Se është pasanik, dhe kjo në natyrat e njerëzve, instikti njerëzve pasanikime e pas ma mirë, kështu Allah i ka kriju njerëzit, kështu Allah i ka kriju njerëzit Kujdesu me mblet pasurin, se edhe nëse je i mirë, jua është. Andaj kjo ju lënia më thon ka dalë tangoi nga. E bora. E dita. Wi staghna bihi anil la'in. Dhe e dita ka thon i je i pavarur, ha, për njerit të poshtër. I je i pavarur i për njerit të poshtëm. Për shembull, ku njeriu ka pasurinë e tij, ka mbulel pasurinë e tij për njërzëve të poshtër, se sa konishtë një, mundët njërzëve të poshtër me pas pasuri. Këta njërzëve të poshtër ju kanë thonë kujna, kujna qeveritarve, se dhe të mbledhin me kriminalitet pasuri. Andaj, një ditë për ditëve, Abullaj Mubareki, dhe zëparem do Abullaj Mubareki, i bi gjenëratëve të mlojët mëslimanve, e ka pa po një ditë një nëzansi ti të kajtë, të kajtë hoqën e vetë, Abullaj Mubarek, dhe i Ka dhënë e pata një trektim iki. Ka dhënë e ojtë, oh, a ka në të i përpare, tha jësë ka i përpare, po për fejë. Ka i për fejë. Se që kjo pare, marun fejë. Se më sbekon kjo, dhëtë me shku me lutën i të poshtër. E aj, kur ta lutë është ata qka, aj të thëtë, që parët, be ma fejë. Kështu ndohë. Kjo është ajo, ajo shkëmbimi dhe këmbimi që bëhatë mes njerëzë. A da i I e i pavarur prej njërzve të poshtar Nësa Sufjan e theuri E pa një dytë të bot t'i gjare të rikëti Dhe i tha nëhoj, no, që se pa në rikëti? Tha mësë nga përdorin qeveritarët si mindila Qëtu e ka përshve? Mësë ta përdorin qeveritarët neve si mindila Sigur që përdorin shumica e njërzve I e kuve mes elet e nësë Dhe inë e khiru Kësë me rëgjull Dhe në funi ka thanë Odjall jem rujuk Me ju lip njërzve Se kjo është fitimi i fundit Që ka imbejtet njëri ju Ha? Nështë ta na e kena rëtudu nga anë tjetër lezër Ata që ka të partë E muslimanet e kam po të fundit Në fund mu S'kam, s'ki ska ku me shku mu Iki murë kitë se ve, bu të s'ka Dush mi thonë dikuit një amëzor Ama na e kena nëzirë të parën këta As nuk lëviz, as nuk punon As nuk aktivizot As nuk i shkon menjë javile që duhet në sen që shtu gjë dodapormë në atë meselë që meselia, kemi më fol me lejnën e Zotit Xhelal Xelalul për punën, punës dhe aktivitetit. Imam Muhamedi ka llogarit bidadjiat të, të cilat thojnë na e kemi me shtet Allahut. Na e kemi me shtet Allahut. Atë erdhin disa njerëz tëoma fitabin haxh dhe ishte xhalife dhe i thanë ja emir almu'minin. Ja një zonjë spi e menin çati për me on haxh. Skan mor as dheve, as parë, as buk, po thojnë na e kemi me shtet Allahut. Ka thonë rrejn Rrejn Ata shtiren se janë mështet Ata nuk e ka mështet Allah Allah nuk e ndronë ligjë në dhe zër Ti mos mendo se jenë njës për haqë Dhe si ki morë se bejpët E ti s'ki si me met një gjithë tu Dhe s'ki si me met E pasaj me akuzë zotin ozot Unë në haqë jam njës Unë e ti këmë thonë Men të këmë thonë Men is të ta i le i se bile Ku shka të katë me shkua Jo, a i s'ka s'ka të katë Eksë t e kërkimi të pasurisë është me ashtirdorën, ndërsa e para, atë që më e lyp dhe më kërkuan. Thot Ibn Hibban al-Wazhim, inna min ahsani ma yantafi'u al-mar'u bihi fi 'umrihi wa ba'da al-mamati taqwallahu wal-amal as-salih. Fal-wajibu 'ala al-aqili an ya'mala fi shababih fi ma yuqimu bihi udahu fad, për gara më të mirë se sa njeriu përfiton në imrin e tij dhe pas vdekjes së tij është taqwallahu. Frika për Zotin. E dyta, puna e mirë. E treta, Një rizk që e fiton për ta mbajt vetë vetën e ty, shtilën e ty. E para dhe zërëmi pak frika laut, e dy të është me bave i pratë mira, dhe e tre të është me kërku pasuri për me mbajt vetë vetën. Kjo është meselja, të së ne ka përmen, hoqja dhe ka pru e shumë për e transmitimeve, s kemi mundsi të gjitha me më i përmend nga nga, për nga nga Muhammed ibn al-Munkadir, njëri prej atyre të mëtejta muslimanë nga jherada e parë, ka thënë ni'mal aunu 'ala taqwallahi al-ghina. Ka dhan sa ndihmues i mirë, por më pas dron Allahu është parja. Tash besoj atë mekanizmat e motorëve trurrove ton duhet të reague, na e ken nga nga cetraun, na është shumë fuqaran taqwa pasanikin e shovjet të prishë dhe kështë mëral, mi për këto duhet mu menajun, ka se tek të pare të muslimanve ka qenë shumë më, shumë më ndryshe e kështë mëral. Dhe Oja ka pruhe shumë prej transmitimeve, ka ardhë nga Muhammed ibn Numesleme, se ka qenë duke punuë me hurma, duke i mbjell hurma, duke i ndryq hurma, dhe ka qenë duke botë rekti, realisht. Dhe ka kalu omër Khattabi nga Muhammed ibn Numesleme, dhe ka dhanë, Që e të bë, o, i bëni me sleme Ka donë qatë qka për shëf Supanë Allah i ladhim Kjo Kusht lexon Me qindra, mkara, me rastis Kështu në muabet shkur Që shi kanë mshuk të atë se lejfin Të parë Që këtë të bë, që ta që këtë dhe po Shumë Nuk kanë më rakë me shtrydh Me, me zvarrit muabetin Që kjo Ese dhezër ata e dinë se kjojë registrojë Sa të shtohet, registrojë Qëka jetu po? O, ibni jetu jetu o mën, khatpav, ja, i bëni mesleme Qëka jetu po? Qëta qëka jetë e po? O, me në këtë pa, vjatë i dashme dhe Qëka jetu po me këtë hurma? Pas ta i tha Es të gni anin nës Po punoj Mëzbona robë i njerëzve Shkurt Pse, pse jetë e lipë këtë pare Mëzbohem robë i njerëzve Dhezër, kjo shumë në në nësi Njëri ju me ru i krenarin e ti, privilegjën e ti, sytë e ti, ftyrën e ti, me qka e bandë dhe zërta, duke e kërku e pasuri në rrugë të Allahu të barekjëve të ala në halal. Pasaj hoqja ka pruve një grumbull të, të gjërave, të cila transmitohen nga serejvineve, do të, të i kalohem shumicën e tëre, për të kaluet një temën e cila shumë nështë edhe më me, me peshë, dhe ajo është dhikru lë hathë i ala i kamët il muruat. Jo që hoqës në Ibn Hibani duhet mi a përmirsua, po edhe kitë titull që e ja ka pru në këtë cilësi i traves, kish me qenë, ndoshta i përshtat që me qenë titulli kitë librit. Edhe pëse hoqës e ja ka po titulli në librit, Kopështi të menqërve. Kopështi të menqërve, qëtu silën të menqërve. Apo kjo është kopështi e ko ata i morin fryta. Nësa kjo ka pëtin tani, ndoshta i ja avlenë, tjetë titu dhe kitë kësaj shkana e folën dhe risatë, dhe ajo është cilësia radhës, mëzitje për t'ju përmbajt njër zilëkut mëzitje për t'ju përmbajt njër zilëkut dhe sikur dhezër Allahu Gjellë Gjellë e kapru ketë fe për me mbet njëri njëri për me mbet njëri njëri, aden në Kur'an janë cilësuar shumë kriminel si kafsh në surë Muhammed Nëjësusi si kafshë, Sura Furqan, nëjësusi si kafshë. Çelë surën Muhammed. Çelë dhe shikojë façën e dytë çka thot Allahu xhëlal Gjell xjelalu për disa njerëz. Çelë surën Furqan dhe lipe në façën e dy gjithashtu çka thot Allahu xhëlloa Gjell për një numër të madh njerëzve. Thot ata janë si kafsh. Pra, e kundërta Kurani ka zbritur për më bot njërin, njeri. Për më bot njërin, njeri. Andaj u jë qet kapiten e ka vruq kapiten e madhe. Mbajtja dhe rujtja e njerzillokut nga bihurej radiallahu an ka thanali sallatu wasalam karamur rajuli dini fisnikria e njeriu te feja e tij wa muruatuhu aqluhu dhe njerzilloku i tij esh mendja e tij wa hasbuhu khuluquhu dhe fare fisnia e mir e tij esh cilja e mir e tij Këtë, ka, këtë adhidhe kanë dzirë Ima Mahmedi ibn Hibani Në libret e tërë të, të hadhidhe Shikopin nga më beri sëse mëse ka Përku vizue Njëri unë E para Keram Fistikria Ku është fistikria? Në fe Në fe E dyta Njër zilloku Kjo është thema tani që të të të të vjene Ka thëmë në mendje në ti A ne dhe dhe është të njohër të sahabët Se ata nuk e quj njeri ju në të meqër pa pas njerëzillok Nuk e quj njerëzit meqër pa pas njerëzillok Dhe fare fisnija e ti ka than është sielja, sielja e ti Pas e dhët hoqa në vazhdim El muru e tu hi el aql Njerëzillok u o vetë mendja dhe anas jantes Mendja është njerëzillok Wal aqlu ismu njeka u alel -al ilmi bisulukis sawab Nërsa mendja kemi thonë së është ilmi për sjellën e drejt dhe largimin nga gabimi. Tani për këthaj e njër zillokun që shqipje, mu sjellë drejt dhe mu largun nga, ga, nga gabimi. Andaj dhe do shtë obligim për njërijun që ti përmbat s'ka ishë mërish me takatin e ti sjellëve të mira dhe ti praktisë të gjitha sjellët e kësia. Për qërë arsuj e lezër? Për meru njër zillokun e ti ndërsa njerzoallahu më i madhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kushti përmendur në surën qalam në surën qalam nun wal qalami wama yasturun në këtë në këtë surë ka përmendur Allahu i jil xhëlxhalalul njerzoallahun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma që lihojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i xhëlxhalal ia ka përmendë fejë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Po nuk i ka thonë ti e në një fe Po i ka thonë ti e në një një njërzi lëk Kui ka thonë? Si Ka thonë Allahu Tebareke Vëtëala alla Ti e në një Khulluk Vërdyt Mirë po khulluk Që ka të me dhëmë lezër? Khulluk A ratë khulluk i thojnë sieljes E mirë njëri që që i thojnë Ata shka e dinit një ora Insan A jo veq Ne jemi dhe Khulluk, khulluk, i thonë, shruje Shrujzoje për të mirë internetin Shruje khulluk Del, s'ilja dhe virtyti Mir, shkruje njeri që i thonë Khalk Khalk Pra, te arabi Khalk njeri Khulluk, s'ilja A janë gjithë të njërëm e tjetërëm Ka thënë Allahu Gjellole për Muhammedin A.S. Wa inneke la ala khullukin adhim Ti në një njerëzën lukë shumë të madhë munë është me basë fejnë e madhe, me njërzëllë të poshtë tërë, pa njërzëllë, s'ka minësi. Adhe dhe dhe dhe hoja, është të obligim për njeri unë që ti mbanë cilësi të, mban të, të larta, dhe t'ishmongët cilësive të, të të liga. Vë qëtë nebëgat në abigatun i tekelu ala abaihim, vë tekelu ala ejdadihim, fi dhikri vë mëruat, vë të arru anil qiyami vi e kameti ha, vi enfusihim. Dhe d njërëz lëkun e tëre e pretendojnë me babalar dhe babgjysha. Qa njërëz kërë i dhuti pëse ti ki autoritet, pëse ti e njëri mirë, pëse i e fiznik, thësërën jam djali alani dhe filani dhe kështë mërat. Nërsa Muhammedi sërësejmë djali kujt është, djali di kujt i cili zotë i onë të bare kjo hotela, i ka thonë se prinderit janë zjarë. Nërsa e është maja njërzimit. Ibrahimi gjallikujt është, gjalli azerit, i cili është nëzjarë. Sur el-Am, sur el-Araf, Allahu Gjell Gjellal, i ka përmenjë, kanë, se prindi Ibrahimi të është nëzjarë. Dhe Muhammed e Sona ka të reguhe për ta. Nuhi, a.s. është baba i, ati i cili është nëzjarë. Lut, a.s. është bashkëshort i asaj, i cil, e cila është nëzjarë. Farahoni o bur i asaj e cila është, Në gjendet Andaj lidhja Katasil është lidhjen Nuk qëndë Allahot për pjet A do të poshtë Prind, bab Kirapot A do hanë është, burgruje A do vla A do në vla Eksumera Allah u gjelera këto sejnë dhe nuk i ka mërë parasysh Qa ka mërë parasysh? Njër zillokon dhe fejnë Fejnë të zotit e bareke Va që ala Pazaj ka pruhe shumë prej poezive, nevi do të shmongëmi poezijes, pasaj dhëtë Hoxha, kështu, kjo fjali o shumë nënësi. Mara e tu e haden aksara safaka. Thot Hoxha, s'kum pa njëri, i sili është mësë shumë ti i humë burë, dhe asë me piklimin më të madhë, dhe asë me sinimin më të dështumë, ja ka gjujtë së ne ka qëllu, dhe asë me uzimin më të paktë, Dhe as me simbolin më të qmendur Dhe as me petkun më të ndyt Se sa i cili krenohet me babalart e ti të mirë Të mirë Këtu nuk e ka për sëllim mos mu krenun kuptimi se baba jo të koni mirë Ose bab gjyshi Pa e ka për sëllim kur ti thun jam i mirë sa ju koni mirë Ketë kontekst Wa akhlaki himul gjisem Dhe krenohet me sile të mojat atënve Sikur sa o dhezer Ty kështë ato në elhamdolillah nuk krenona me përbën tëjmë të ja, Hoxhë nuk e ka veçta Neva në ka hienë së mundja Najna me sahabët Edhe Dhe ku ta përsërit me nga këta shet Najna me sahabët, najna me sahabët, najna me sahabët Edhe ta shetë dhe u bonën sahabë Jo Allah Në vesh mu abete kena Sahabët, shok të bëjnë nga me zam Janë yjet e njërzimit Pretendimi jo të se ti janë rrugën atën Nuk banë të ban to E dhe psa të janë babgjysh Në funi-funi ato këthejen Në babgjysh Janë, janë generatë më herëshme Me atë të arrihi ansuluki emthalihim O qazdi ashbahihim Thot me gjithë se kjo është i shvesht Pej rrugës atyre Dhe nuk e ka mor Gjadën e tëre Nuk i njësën atyre Pas e thot Mutawahi men ennehum rtefau Bi men kablehum Wasadu bi men të kademahum Vë hajhat Thot Hoxha Duk e e paramendu Se atat part janë ngrit Me ata shkë e kanë qenë Paratyne Por shkë e më lezë Sahabe, qështë janë bësë sahabe Pse e kanë bësë babalar Ja Shumica e babalar dhe të sahabe Se kanë pranu fejnë Shumica e babalar dhe të sahabe Nuk e kanë pranu fejnë Këta qëshu banën kësë lartë Pun, me pun dhe vej për Duk i atë dëshmu Allahot fillimisht Pasaj pengamberis e sellem Praktikisht se na e kena pranu këtë fej shumë sirëzisht Kena pranu këtë fej shumë sirëzisht Andaj, ata nuk janë ngrit me, me të kaluar Thot hoqa Enna jesu dhul mërë alë lë haqiqati illa binefsi Si ka mund si njëri ju më ngrit, pos vetë Ska si mund si njëri ju më ngrit, pos vetë Dhe nuk fiton As në dunjo As në khiret Pos me lodhjen e ti A munë dhe zërti kush me inë gjennet Me thonë Allahu Gjellua Hajtë po të fusim të inë gjennet Se bolë babën e mire ki pas Khajtë që të di shka Së khajtë Kjo zullu mi mal Kjo zullu mi mal Mësë atërë e munë dhe me thonë Ibrahimi Po të baba jem Nuk jali se me munë dhe dhe gjalli Un jem Unë gjalli jem A tharë dhe Muhammed sa më me thonë, baba jam, ku jetë baba jam? Andaj Allah e ka këput të gjera. Ebu Talib jo, mijëj për nga meri sësëllë, mijëj për në zëmë, ka dhejkë, duke refuzu, Muhammedin a.s. Andaj dhe të hoxha, ku ka mundë si njeri ju me ungrit, dhe me fitur, në dunja dhe në akirat, pos me, me djerësën e ti. Andaj dhe zërta fusim kokat tona, të bojmë sistem të menduarit ton, se neve fitojmë dunja dhe n Ma ata që ka japin për kontributeve Për kontributeve tona Pas taj, Hoxha ka prun fjall nga të parët e djetarve E ka prun një fjall nga Hasan al-Basriju Këtë djetari madhë, cili ka taku sahave Kalin dhe kohën e omër e mëllë khattabit Ka thën Hasan al-Basriju, Allah më shëlloh La dine illa bimuru Kito fjall që ka i tham tani vë dhe zër Janë fjall të parëve muslimane Ka thëmë Hasan al-Basriju Mojë men, nëse s'ma men, kur gjopi që ti derësik Mojë men s'këtë fjallë të Hasan al-Basriju Të Hasan al-Basriju Oshë t'i pranushëm Hasan al-Basriju Në kitë dunjan Kitë dunjan, ka taku sahabe Dhe tabi tabi e nët Kanë mor piti Rëki ka po sahabe Ka po sahabe të pengamberi Thët Hasan al-Basriju La dine, illa bimuru -a. Ska fe, pos me njërzi lëk Reku Ska fe, pos me, njërëzillëk. Pra smat feja pa njërëzillëk. Dhe zërë nuk e në mundësi më nda, ata shkala o nuk e nda. Asën e basri ju, ka shqipi njërzve i cile ka bërë komend, fjallën e Zotit, mu fesësir. Pas e dhe dhe buhatim, Rahimehullah, Allah Mësherovët, dhe të kanë diskutu njërzit, qka njërëzillëk? I ka pru dikon, njëzët definicione. Qka njërëzillëk? Ta është njërzi lëku qenë ka shumë më mëllë Kjo është e pa diskutu shme Ta një parashturët pita qka është njërzi lëk Qka është njërzi lëk Thot, ka shumë mendime do t'i përmejnë në disa prejtë tëne Thot, është tahan se njërzi lëk është nderimi që ja ban njëriju dhezërve të baba, babës e ti Dhezërve, kurtojnë djetar Kurtojnë djetar Njër zilëk është me janë deru Vlaznit Babes tan Ato a e kanë haru Vlavin tan Shokin tan yeah. A i shkon lart Kjo tjetra futët Ala ma herë Ushimu zoti unë të barë Kjo vë talën kur anë që ka thot Vala të kulle huma Uffin Mështu i nanez në dhe babes Uff Tash me thonë diku që po mirë Shup lakë se pas ka thonë Mësim shonë Kjo Allah e ka përmen Matë voglën porpjet që nuk kuptohet, në kuptohet është më ashpër. Unë ta ndaloj këtë. Apo ato të tjerat nuk bëhen muabet. Tani kan dhan disa dietar. Një zillog çka është? Me në deru vllaznit babas. Dhe me çë njeriu çfar? I devotshëm pasurinë e tij. I pas frikë Allah te bareke o taala na pasurinë e, pasurin e tij. Gjithashtu kan dhan Njerzëlloku është më e pranu e vërtetën dhe me Këja, më e nderu më sa fytyrën. Ky është një ndryshim dietarive sicilia ka qenë nga nikand çka është njerzëlloku në fonim nohibani e bën një rrymë të asaj si çka është njerzëlloku. Mendimi i dytë është njerzëlloku është më e pranu e vërtetën. Më e pranu e vërtetën është njerzëlloku. Do thon gabova, s'a qellova, si kum dit ke, ç'ki lindi, ç'ki lindi diçëm. Gjdo ditë më zonë nga diqka Gjdo ditë të vërtet tonë se pak me herët e ki pas gabim dhe nukot tur Ekshtu me ratë Dhe mbajtja e misafirve Pra mbajtja misafirve vëzër A është të përmenë në Kur'an A është të përmenë në Kur'an Për nga mbejrin Mëtë madhë Masë Muhamedi s.a.s. Allahu kër e ka lefdru në Kur'an Me njëherë mas islami që o musliman Edhe thyrë një islam Cilën cilën cilësia ka përë në minjarë mas isoj Ha? Wa gjë ebi i gjilin Dhe ardhë Ibrahimi Por do misafirë Të parën harë i kanë hinë shpe E ka therë vijqin Ata s'kam pas me hongër Dhe zotë i unë të barë këtu Këtë do të vindë të tëfsirë atje Po shkurë të mishë po huazojmë ta Dozri Ibrahimi më çka punon, në shpallje. Apo në anë shpallje. Që ta kanor 3000 lek janë ulte Ibrahimit në formën e njeriu. Ky nuk i ka njoft, nuk i ka njoft ato. Ka menduar që janë njerëzi. Ka shkuar ka pre viçi. Se Allahu nuk i dha ka dal, mos bani sraf se këto s'kan me hangër. Kam u thënë. Lidhim në bet thara. Andaj kanë nxjerr dietar nga ky ajet se misafirit nuk i thuhet qka podoh po jo frot edhe i thut ha në bujlum jo qka podoh pse qka podoh su kjo rën nga rkes shtë thot be ma që tak smurën dhe tonë që shtu kjo me shtru sëlam a më ndherim misafiri qka i thut që janë dherë ketë për para haje a me ibrahimi a.s. dhe sëlam gjithdo misafiri qa i ka vishin e ka praj vishin e ka prej kjo qka është ndërimi mësavir anë e ka tëndë në të ndërëtarë me pranundë të vërtejtën dhe me e respektu mësavirin është prej njërë zilëku gjithashtu ka tëndë në të ndërëtarët është prej njërë zilëku të është tak valëku mi pas frika lau të bareke vëtërra vë islahu dhajha dhe me i morë në kujdes të mirë familjen pra prej njërë zilëku Por gjithkanshkate e kanë shka te në kujdes me me këqësyrat, me i bën njerzi ata, është prej njerzillokut. Dhe kundërtanë se i leha ta në kujdesin e rrugës është kundër njerzillokut. Kundër njerëzve, njerzillokut. Andaj përcjej me kurëshatin i fëmijë, që s'ka kujdes. Kur kush për ta, për prindërit të tij, çka i thot, aqotun e njeriz çatër tije. Po ja diskuton ti njerzillokun, prindit atin. Ata disa ditë do kan thon, kjo është prej njerzillokut. Gjithashtu Ka ndonë djetarët Pre një zilokut është Elmuru e tu insafur regjullime në hu eduune Pre një zilokut është Me qeni drejt Me ata shka ije Ti manalë se aj Kjo është Pre një zilokut që mungon të njërzit Si ta shofri që i munet me shtyp Harron një zilokun Ka që është njërzit Une muj me ba dhe pik Andaj shikot që si kam theksua Me qeni drejt me ata shka ti munesh mi bozullon si qdo mos më qeni drejt më ata i cilit ajësën të qefë, ti që i ti posullon apo i takon një drejt ati, ti që kallë zonë kë nukon një rëzëllon që kjo e drejta jota, që kjo e drejta jota, që kjo e drejta jota me janë një drejt atati të, të cilit ajës ka mundësi me, anda i zotë ju në te bare ke vëtëra në surën bakara faqen e para fundit e pruni ajetin, ajetin më i gjatë kër anë është një faqe ajetin më i gj A me në kene se fijhen A i cili zdi me shkrujt Zdi me shkrujt A me ka pare Ja ka lanë më baba vetë pare Qatët Allahu gjelë gjelalu Letëja shkrujt diku shkadi Letëja shkrujt diku shkadi A jo mi dha më bërgjimu Banë shkadush Që ku i ki parët banë shkadush jo, jo, Mi ka du drejtet ati nëpse Shkjopi njër zilloku Dikush i familje se kështu mërra A me ka dhe në djetarët Prej definicionit njër zilloku të është Me qeni drej në në ty gjithashtu ka ndanë djetarët për e njër zëllokët është me pas gjuhën e sinqirtë me thonë drejten me thonë drejten mësë me ba manovra wahtimalu atërati gjirani dhe mi abajt gabimet kom shijut mi abajt gabimet kom shijut nërsa pe nga beris e sëlle ka shku dhe më lark ka thonë alej salatës salam ku shibesonë allahut dhe ditës gjikimit Le cilët mirë me komshion Kushi beson Allah dhe ditë të gjikim Jo, jo diçka mirë me bo Kushi beson Allah dhe ditë të gjikim Le cilët mirë me komshion Në trasmetim tjetër ka, ka thonë për nga mesram Qatë shumë ka folë gjibrili Për komshion Sa që thash pas kam i me trashe gimi Qatë shumë ka folë gjibrili Për komshion Thash këti në trashe gimi Për da shkam i me ilanë Përandosh ka e kash komentin e pejgamberit e sasall. Atë ju miga fole. Për sa njerëzit sot, ha, njerëzit ç'i bëjnë me komshin, Allahu na permision gjendje. Pasi ka thënë uhbedu lhu lma'ruf li ehli zamani wa kaffu al-adha an aba'ideh wa jiralih. Dhe këndon dietarët prej ë uh, komshull uh, për njerëz lokut është me çeni mirë me njerëz të zamanit të ti dhe mos mi u bo dam ku shivë as të largmëve. Vazhdonë sheria'at, mufait zotet. Bo mi, mi bo mirë dikuit Mi bo mirë dikuit është Ketë fush tjetër Dhe mës mi bo damë dikuit është ketë fush tjetër Ha? Në shëriot vina jetet veçanta Që ti mi bo mirë ma shumë Që ti mi bo mirë ma shumë Mi bo mirë, mi dhonë ati, mi t'i mu Dhe vjen një kaptin tjetër është Vesh mësë dëmto I ki bo mirë vesh mësë me më dëmtu Andaj Feja Zotit e Barëke Vëtë Alla çmall fosh ka shnjere e njit me bomir me bomir nase ski shumë lidhje me ta thot veç mos i bandon kjo është për sosmoria fes aty çka e, e, e ki familiar akrabo aty do me bomir do me bomir jo mi dhan për shembull te eki i kan që dush di ja? me dimu aty mi dhan pse at ku bokej në diçka tya mundoni ashtu të ndjar me manipulume me ngjënia pse çat ku bokej unë jo vlotësim gje bokej kur jo po bomir dush me bëj e atku mbo keç argumentosh me dikan larg dikon. Atë po, humos kam obligim me mendimu. Andaj kan dhan dietart se kjo es prej prej njerzillokut. Gjithashtu kan dhan dietart prej njerzillokut es mu largu nga sella te liga. Kjo diet e njerzve te mu largu sella te liga es prej prej njerzillokut. Gjithashtu kan dhan dietart prej njerzillokut es me u largu njeriu vendeve 200ta me laguvëndeve dyshënta. Jan, ku janë vendet e dyshënta? Vendet e dyshënta Allahu Zotëri ku mundet mëciono dikujt nderi. Andaj ka të penga mbi sallallahu selam, nëse dikush ia çorron syrin, nëse ti ke këshirën birën vrimën e dërës së ti, ai sysh kon huç, s'o hakajë. Di gush në odë vela, mundot me me këshir, thotë jo unë s'ka këshir ku gjajë, kësaj këshir shtëpi na ka të mirë ja. ajo. Ai spin ti qështë fër e fërdetonë se e kishirë murët nëse ka ati familje e kështu me ratë anëdhe ka nëndjetarët prej njërzi loku të është me e braktis njëri ju vende në Shqybës mësë përpati më ku në vend gabushëm e se njërzi pasaj ngritin akuza gjithashtu ka nëndjetarët prej e, njërzi loku të është cilja e leht me njërzit cilja e leht me njërzit anëdhe kër është përshkrujt për nga precisive më të dukshme të ajt cila ka qenë, kanë thonë sahabët shumë i lehti në si e dhe kërkan seranojke shumë i lehti në si e dhe kërja ka thonë dikuj dorën, nuk ja ka shlu dërsa i ka shluaj kërja ka, kër ka thirë dikush me një punë dërisa i ka thonë, u kry nuk ka thonë, unë e shkova a ka e që ka që bëhë ja ka mordë një vajzë e vogël dorën, ka e cë me ta penja nuk ja ka shlu dorën, dërsa i edhe ja ka shluaj Në përgjit si ka qenë në sielet lehta Njër zilëku është me qeni leht në sielje Me rujt nderin dhe gjuhen Me rujt nderin dhe gjuhen Dhe me lan njëriju atë e cila e një los Kjo njër zilëk Së pibodis a vebën sëtë një losin Njër zë kanë morë shumë fix, shumë prer A oh, halala haram Ne kemi përmeni Sa kemi mujtë Se feja nuk është vesh hada dhe haram Ka dishkana nuk i thojmë haram Thejna Sush mirë me bakit pun Rikusat, Be ma jetin Allah Be ma jetin Nuk o mirë Allah me bakit pun Nuk janë ket pun Allah u qërej ka nda haramët Mat mloja Zinaja, alkoholi, vjedja Eksumerat Derri Këto janë të mloja Rrëtja familjes Ushimit Eksumerat i ka ndalur Në zhenet e ndyta Kanë jetë një kapëtin shumë e qeltë A këtë ka më kënë adhalla? A këtë ka më kënë adhalla? Jo s'ka më mundë si A ndoj kanë ardhjetarët me, me i kanalizu këtë gjera A ndoj kanë ndoj se prej uh, njërzilokut është Edhe milan njësat gjera të cëra një losin Gjizat djetarët e kanë definu njërzilokun kështu Kanë dhënë se khawatun nefsi Wa husnul khuluk Kanë dhënë me qenë shpirë gjërë Dhe me pasiljen e lart Pra, prej njërzi lëku një ja, të është më konë njëri i letë në shpirtë. Më konë njëran. Ja, më konë njëran. Gjeda shtu prej prej definicionët të njërzi lëku të ka ardhë edhe el efe, morali. Pra, Nuk mundët një njëri i cili s'ka moral, është amoral, Allah unaruit dhe familje tona, s'ka mundësik njëri më konë me njërzi lëku. E fasë, mi thonë, që kë kënë njëri? Ndaj për nga meri se selle Folë për punën e martesë Se ka thonë Kërë tjo vejnë e dikush me jau lip juve Qikën Dë gjera i ka përmejnë Këtë që të fejë asile Të rdaune Minhu Dine Ju init kënast me fejën e ti Një Dhe A be shikax Muka musliman Jo Vahullu ka Dhe si e dhe në ti E dikush me thotë Unë e vdave që veti A musliman po Kada kada Në nuk kemi tu, këtu nuk ka pun eh, Gjërat të sëra të skanbler O njeri, o të nëndëtu familje Jo ja dhe që a musliman Sa njeri thë këtu a musliman Ua khullu ka, sëllën Andaj në ditë për ditë veveti Dikush për nga me nësëm Nuk i thamë nësëm, valaj Muslimana, muslimana Qka i tha, valaj, tha se hek shkopin për dore Si të du, shtë i me edhe në qikën Për ditaj, kujti kujtojt çësake maruti groshen mir pia pia. Aba ardhi jetë thajë rasulullah ma kalifë lan i çikën. Tha vallahi at një dinar nëse ka. Edhe kush për shembun kur i thu për dikan vallahi. Kjo ky ky njeriu që ta kalip çikën, ky 2 dinar si ka. Atë Allah pse ke fol kështu për një vull musliman. Po nuk familja ndërtimi familjes do ka hazab u duhet më ecajë familje. Atë shikove domosam, sa ad, ky aditi i Sahih Buhari do të thotë. Janë sai Bukhari shikon hadithin ka një njeri që ka vetën në samja sulhat çikën po moli. Gjej ka të mbë. Njëri ka thonë shko hopin se eki. Shko hopin se eki. E ka at kryen e vet. Dhe tjetri s'ka parë. Realisht po mëso sa mu më oshtu thon jo. Ja. Vaj, normal, njëri, se ka po normal po se me hinkompetencë njeri që Allah ja ka dhënë kujdestarit, po un po ti apo do i sharreta ti merravesh me sandi mohabetin. Andaj ganon disa ditë dar se njerzillo ku është çfarë? Morali besani molalchim e kia njerzi gjithashtu disa dietar gandan njerzi lokal kur ti je po falendolon kur ti je sprov ban sabr kur je i fort fal dhe kur ti je fjal e çon vem ky njerzi lokal apo alla do kit kuzinjira plotson njerzi lokal kur ti je po ti je pa allah ti thu alhamdulillah kur skje kisprov tu sabr Kër je i for, thu, falt, e i forë, thë Allah në falët Apo edhe i falë tjerët Dhe kër jepë fjalë, e mbanë Kjo është disa përrej definisionet të njërzilokët Gjitha një është të kanë thanë djetarët Përrej, njërzilokët është E latafet u fil umur Ve gjaudet u fitna Kanë thanë përrej njërzilokët është Me qeni holë në qështje Në punë Që do mëndonë latafet Qëka i thënë arat latafet Kur kiti me kryedën i punë, nuk ja thu dikujt troç. Po e zgjellish praje pak më të mirë këtu. Sigur, shikoj shikoj shiko peinga vetë se sel. Po mali pingjikën, ai shkopin e ba. Nuk i tha drejt, o ti mos ja jap. Kjo është shumë drejtë drejt. Ba, canon njëri. O po i tha i shkop ore. Do, pomrin ta jo, ti e kupton pasajë gjevapin. La tavë domethënë me vol pak me makujdes. Më rujt. Dikush thot, unë jam i sinqerë Dretë për drejt të thamë Dretë për drejt thuje, mirë po zxedish prejet Zxedish prejet, mos lëndohet Dikush, andaj për nga beri sa se lëm Shumë shpesh Kër gabonin dikush pisa abeve Hipten më mber Dhe thonë, të pse do njerëzi po bojnë kështu Ta shumë për bërra shtreplitjen A s'ka mujtë për nësën me mursatjeri Mi thonë, o dost, o shuk, i jem O musliman Zbame pa që po P pa tjetër më ngu. Pa dha atë ki shkuën jashtë do të keqëna. Jo vallai. Mirë po prapse prapse. Se, prap. se njerëzit çast shumë gabojnë duhet por detyojmë të thonë atë në. Mirë po çka ta hipte në imbar, thonte, çka puna do njerëzit po bojnë kështu dhe kështu. Që mos lëndohet kurkush. E bardh vash ai cili e ka buar atë punë. Andaj kanon dietarë se me çeni hol, në kryrin e punëve është njerëzit llok. Me çeni prap, më fol pak me tërthorazi e këso më radh. Gjithashtu kanon dietarët para Njërzi lëkët është pastërtia dhe aroma e mirë Aroma e mirë Pra pra njërzi lëkët është, qëfar? Ondaj për njërzi lëkët është, se, se lëmë ka pas e dëshirë parfumin Ka pas dëshirë me, ju kështë do të shakoli dhe parfumi me njërzi lëkët Qënë shumë e thjeshtë është Me të ardhë era që është e gërdiqme të sërrim e njërzi Pra s'ki njërzi lëkët Apo? Për njërzi lëkët � Kush i ha që të dy ushqime, më zvejnë në gjami, qepën dhe hudrën. Dikush minjar a i sistemi klasik, a haram, nuk a haram o vla, a më si tash të shpia kimin e, se i trulloh këtu tre safe, tre safe, e kështu më ra. Për nga mirës e më ka dhëmë, prej sunetit tem është mi hekë thojtë, për sunetit tem është mi largë qimët, për sunetit tem është ma ula, këtu shkendë dhe zërë, njërzi lëk, njërzi lëk, Nuk po folmi nga këtu për, për firma Asë nuk këti ba marketing kërkujna Nuk këti ba zjedit parfumeve Po pa më ardhër a mirë lezer Më ardhër a mirë Më shtimon në shkëzëm më koni në dit Shkëzëm më koni lit Shkëzëm më ardhër a keqe Për nga mesam halal Me se ha Halal me i gjma av lezer Qe e pa halal Me i gjma hudra halal Ama nëse ha Kepa asë qef me angër Ma si të më të tjera A ne ka në në disetit orë Një me të ardh e era mirë dhe mu koni pasër. Dhe zërë, këtu qështje e njërzi lëkë këtë neve ka me nëngelë nëse e shpejtojna pa e plëtsua dhe dhe të shtuji për liziratën e arshme e në elus me Allahun të barek e vëtale që Allahun të në furnizon me njërzi lëkë, si njërzi lëkë ku i pinga mërëve. Sejër Zelloku pe pyegambërit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusj pe Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëzuajlalu nai por sos virtitetet tona, sellet tona. Elusj pe Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëzuajlalu namun salme kuputu Kur'anin, memsu Kur'anin me lajuata, ne me ndjek rrugën e Kur'anit. Elusj pe Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjë i Gjallëzuajlalu namun son me punuar vepra të mira deri në frymën e fundit dhe më largu veprave të shija deri në frymën e fundit. Aku lu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal gafururrahim. Walhamdulillahi يا رب العالمين